Hoofstuk 174 Die aand op die hevel Bespiegelinge van Jozef en Jonathan oor die vol maan Wenke van die kyntie oor baie weet En teenstelling met baie liefhe Die aangezig van Elohim Die wese van die maan Omdat het al reeds aand was En die volle maan juist boe of strassiene opgekom het Het Jonatan vanaf hierdie hevel Die mooi gestalte daarvan bewonder en om oor die maandag verheug en heeltemaal stil geword. Jozef het opgemerk en aan Jonathan gevra, Broer, wat sien jy toch wel in die glansende maand skyf, dat jy so aandachtig betrag? En Jonathan antwoord en sê, Ek sien eindlik heeltemaal niks nie, behalwe die ou vlekke. Maar toch vraag my so dikwils as wat ek die maan so betrag, wat die vlekke wel is en wat die maan eindlik is. Waarom ons dit dan heeltemal nie sien nie, dan weer as 'n sekel, dan weer sus of so sien? As jy miskien iets meer daar weet, vertel my dan, want oor sulke dinge luister ek baie graag as mense praat. En Joosef sê, Lieve vriend, in hierdie opzicht is ons volkome gelijk aan mekaar, en daarom weet ek van die merkwaardige gesteldheid van hierdie hemellichaam ewe veel af as jy, Ek sal jou dus in hierdie opzicht belaglik weinig kan vertel, die kynkie sal sekerlik meer daarvan weet as ek, vraag hom dus maar. Jonathan het iets wat die kynkie na die gesteldheid van die maan gevra, en die kynkie sê, Jonathan, as ek jou die maan laat sien, sal jy ook die son wil sien, en daarna die talloese sterre, Vertel my eers, wanneer sal daar een einde kom aan jou kyklus en weetgierigheid? Kyk, baie weet maak die hoof zwaar en die aardse lewe onbehaaglik, maar baie liefde in jou hart vir Elohim en jou broers maak die aardse lewe aangenaam en neem alle vrees vir die dood weg, want hierdie liefde is immers in sigself die ewige liefde en wie dit het, sal eendag ook die hele skepping te siene kry, Want wie Elohim rechtig lief het, sal sy aangezig aan skou. Dit echter is die aangezig van Elohim, wat hy dier sy weisheid en sy eeuwige almag geskapen het. Want die weisheid en die almag is die aangezig van Elohim, soos die liefde sy vernaamste weese van ewigheid is. Maar omdat jy my nou na die maan gevraad, sê ek jou, dit is sy newe aarde en het berge, dale, vruchte, diere, In weesens soos jy, maar die deel wat jy sien, is onbedek, kaal en leeg, en het nog water, nog vier. Alleen die gedeelte wat jy nie kan sien, is net soos die aarde. Sy licht kom van die son, en sy ligwisseling is een gevolg van sy stand, en verander elke minuut hier die omwenteling om die aarde, en die vlekke is dieper en donkerder plekke van beproeving. Nou weet jy wat die maan is, is jy tevrede daarmee? En Jonathan het bevestigend op hierdie vraag geantwoord en diep in sy gedagtes versinkt.